Bai, etxepareko liztatatak izanen girea, be guope gure baitatik motibatu giren, eta ez da e, oita amak bat liztatak edo, bezen e, oita amak edo, ala, beh, oita amak eta oita amak eta beho oita, beh, oita amak jena, jena izan duke liztatak izanen girea. Hostileria magnifère. Je n'ai pas toutes les cachettes de ce qui n'est pas une Beti bezala, réception, mais c'est bon. Petite salle courte, elle est coupée dans tout vers côté tout. Parce que ça c'était Zenta deia, gure aldetik Liseoan egindugu talde ekologiko bat. Liseoan hobetzeko gauzak uh, ingurumena mailan eta gauzak obetzeko gure aldetik. Beraz, uh, manifara joiteko behar bat Zer da talde ogenen burua? Kontretuki? Be, da deia, mailan gauzen uh, alatzea. Uh, Zau hartu gira, 15 uh, tipi batzuk eginez, uh, gauzaini gauzainetan algin itzela. Beraz, uh, jazegoen muntzatela uh, talde baten nuntatzea... Uh, Ejustu gauza zaurene biltatzeko uh, ba divida ce ez pena g keletan sari jest cartinesco uh, kutshabat paperak e ez hartzeko barnean edo zenakoa sa fitzak ezari keletan uh, raner sarkia uh, itsali do fa berres de ladek, uh, itzali. de itsali taula conversa uh, unite french affaire sartzen talako idea batzuk, behar behar gauza kipiak, behar gauza hainit adatzinitunak. Bada, halakoa doztasun bat, eta kitok hostiraleko manifestaldera joateko, li zozta jena artean, xaretu zarete, edo bat baitez bada? Bada, hori da, hastapenean, hanfet, eh, bizi hidroz eh, antolakunde ekologizteak zuen... Manifori bultzatu, maniforzen antolaketa eta beraz eusotera baki zutela, beraz euskal euskal egiko ikastetxe guzien ahtean eta gero bayonako li izo guzien ahtean antolatzea manifa bat, baina eta goetxe paren justuki e, zen e, deirik izan, manifortako, e, ez da antolakuntzan pachta ehteko eta eta beraz, bitxiatxe eman minuela gauz hori baina bo Gero askenean, azkenean beraz ez gira batean antolakuntzan sartu eta ora joztiralean -en, joanengile guztu parte hartze ilegisha amaisara eta kit ba kisuan menan bada ezkuntza ministritzatik deialdi bat ostiralean ikastetxeetan klima aipatzeko debate gisha etaida gisha ta kit serdio suen suoek hortas or, eta kit baden liso tak klashian atzikitzeko Ba, ez dute espero dut azteko bezen, eh, kontza ministeritza ez gauza oktara egibatzena, baina izakiak hatxe baiten, baina ez dakit gero, ba, prinsipioan beran, e, biztara da uskizela eta ez dut ere e, bizkat ikasleen ikuspegitik ba, kajik ez duk aiteko, e, ba, erakasleek ere ari ekologiaren gaia eta kukxoetan, gero, e, bai, ala, Manifa egunean eta Justuki Gijeba ikasleengijeba egunean hori antolatzea bai, eta gustatzen dau berena da baina eta klachane Justuki uh, alada ekologia engurumena aipatzen duzue, edo ezbait ez bada edo ez aski induriko? Ez behitza zpada, baina erakazileak ez dute haski toki berba horrena ipatzeko eta handia bat gu programa ondia, beraz horrenako berriz gaitenut zadebat sohtu ginoen eta erakazileak horrekin adorziren taldearen sohkuntzarenako eta nena ere gure dira. Pero gura, lere, albese maien dugu jubilduko dela gok, bistana etxepareko edo zen ikasle di, dide egiten nio Gurekin niteko eta manifara juntatzeko. E... Gauk egungo problematika ondi baten inguruko e... manifabaita eta dena konkitzen gitu bizo zizatzen. E Egen unkla ditekela jaran izien demotiotzea.